A dologgal kezdeni, és utána mennénk fölfele, a felé. Hányan figyelitek ezt a foci elbét? Van olyan köztetek? Ti nem, nem nézitek? Kicsit? Én is kicsit nézem, és kíváncsi voltam, hogy ti kinek szurkoltok. Ugye mivel a magyarok nincsenek ott, a régi vicc szerint, ugye, mi, a, mi a különbség az LB és a VB között, az szépen semmi, mert magyarok nincsenek ott egyiken sem. <gül> De néztem egy kicsit, és gondolkodtam rajta. Láttam egy meccset, ami lenyűgöző volt a számomra, és fel akartam nektek is tenni a kérdést, hogy te egyrészt, hogy nézitek-e, és ha nézitek, kinek szurkoltok. Tudok esetleg egy kettőt mondani, aki, aki nézi? Van valami kedvenc csapat. Oké. Okay. Nagyon sokan szurkolnak nekik, és nagyon jó a csapat. És nagyon jól együtt játszanak, ami, ami nem mindegy, mert más csapatokban is vannak nagy sztárok, de nincs ez a csapat munka. Tibi? Naked kiestek a Hollandjait, aha. Oké. Okay. Más. Aha. Ez nagyon érdekes, amit mondtál. Vagy mindjárt kiderül, hogy miért gondolom ezt. Más esetleg? Te, te kinek szurkolsz? Nem Megy közbe dől el? Nem. Aha. Uh -huh. Uh -huh. és, és ugye egy a egy eredményes próbálkozás, a tám, ugye, hálát, a Igen. A dolgok, hogy itt a Igen. Az nagyon érdekes. Gyártam, olyan játék, Aha. Játszott, Igen. Igen. Igen, az is elég ritka. Sokszor megy a színészkedés, Igen. meg a korrupció. Vészíteni eztél valamit, vagy csak inkább a gyereknek, a gyereknek a pelúsát kívülbelül? <gül> Én nem vagyok egy nagy foci drúker, de láttam egy-két meccset. És ami hihetetlenül megáldott engem, az a spanyol ír meccs volt, mert valami olyat láttam, amit még nem láttam foci meccsen, foci pályán soha. És nem a... Nem a pályán történt ez, hanem az egész stadionban. Ugye ez volt az ír csapatnak az utolsó lehetősége. És egyébként semmiféle különös szimpátia nem volt nekem korábban az írekkel. De az utolsó lehetőségük lett volna, ugye, hogy tovább jussanak. Már úgy álltak, hogy nagyon sok gólt kaptak, csak egyet rúgtak. És ugye sorra kapták a gólokat, és nagyon nehéz volt nekik egy olyan csapattal játszani, ahol csupa profi játékos volt, akik euh, nagy, me, nagy euh, csapatokban játszanak, rengeteg pénzt keresnek, és ez, ez az életük. Ezzel szemben az írcsapat, te megnéztem egy kis videót róla, ahogy nyilatkozott a talán csapatkapitány a meccs vége előtt egy kicsivel, az írcsapat saját pénzen utazott, csak a szurkolóik miatt mentek, ha jól tudom. Javíts ki, hogyha valami nem így van, én tegnap tudtam ezeket meg. És euh, nem ment nekik jól, nagyon nehéz volt a küzdelem, és sorra kapták a gólokat, végül 4-0-ra kikaptak. A lehetőségük nem volt az ellenfél kapu közelében valamit tenni. De ami történt, az hihetetlen volt. Épp amikor ez a játékos nyilatkozott a, ezen a tegnapi videón, az akkor még 9 perc volt hátra a mérkőzésből, és lehetett hallani, hogy mint egy gyönyörű kórus, az egész stadion zengett egy énektől. Nem tudom, mi volt az ének, de azt tudom, hogy kik énekeltek, és nem a spanyoloknak a dicső éneke volt, hanem az íreknek volt az éneke. Más csapatok, nál láttam ezt, és lehet, hogy ez a természetes reakció, amikor az oroszok vesztésre álltak, vagy a, a, az ukránok vesztésre álltak, sőt, valószínűleg, hogyha a magyarok veszt, eljöttek, eljutottak volna oda, mert esetleg az írek jobbak, mint a magyarok, mert egyáltalán oda jutottak, és ilyen amatőrök, nem sok kereső, nagy BMW-s játékosok. Hol is tartottam? Igen. Ugye a többi szurkolótábornál azt láttam, amikor vesztésre állt a csapat, és már a reménytelenség felé ment a dolog, hogy az edző ült, most nem tudok itt leülni, de ült a kispadon, és így nézett ki az egy közül. Nem bíztatta a csapatot, nem énekelt, nem is mondott semmit, csak fogta a fejét, a... ó, mekkora égés, ez nekem, meg az egész csapatnak, mit fogok én kapni ezért. A szurkolók, <gül> így, oda se néztek, ó, jaj, néha oda nem? És ez volt a reakció. De az íreg, fennállva, fennhangon, valami gyönyörű éneket, lennegették a zászlót, és büszkék voltak a csapatukra, hogy oda ment a csapat, és a szívét, lelkét kitette, kipakolta a pályára. Akár hányadikak lettek, nem érdekelt őket. Hihetetlenül hálásak voltak. És a nyilatkozatban ez a, ja, az, a végeredmény egyébként a, az írek egy gólt rúgtak, az összesen a három meccsük alatt kilenc gólt kaptak. És Egyenes ágon kiestek. Hallottam olyan véleményeket kollégáimtól, hogy hát igen, azért az érek nem valók oda, erre az ehb re meg. Valahogy bejutottak, oda jutottak, oda való. És én sokkal szegényebb lettem volna, meg sok más néző, hogyha ezt nem látja. És ez egy, ez egy csoda a mai világban, mert ritkán látunk ilyen hűséget, ilyen, ilyen lojalitást, ilyen szeretetet, feltétel nélkül valaki iránt és nyilatkozta ez a, a csapatkapitány lehetett, hogy igen, sajnos nagyon sok hiba történt, buta gólokat kaptunk, hát igen, nagyon kellemetlen, és kétségtelen ez volt neki a szavajárásra, kétségtelen, kétségtelen, ingyen játszunk, hát igen, kétségtelen, csak, csak saját pénzből, csak a szurkolóinkért utaztunk ide, hát kétségtelen, de hát, és akkor kérdezték tőle, hogy de hát szurkolnak nektek, hát igen, azt mondja, ez, ez hihetetlen, hogy... Totál állunk, és zeng a stadion. Gyönyörű volt. És másleg az ének is nekem szépnek tűnt. Nincs olyan jó fülem, de, de nagyon, nagyon csodálatos volt. Jó lett volna ott lenni. Azért hoztam ezt szóba, mert a szeretetről lesz ma szó. Isten szeretetéről, és a mi szeretetünkről, a mi reakciónkról, az ő szeretetére. Folytatjuk a János első Levelében. a negyedik fejezet 17. versétől fogjuk venni az ötödik fejezet 5. verséig. Ezt a levelet ugye János apostol írta, aki nagyon közel állt Jézushoz. Tesej! Nagyon közel állt Jézushoz, benne volt abban a közeli három emberben, aki Jézussal a legtöbb időt töltötte, akiknek a a legtöbbet átadta. Sőt, több helyen látjuk, főleg ő által leírva azt János által, hogy ő volt a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hát még talán a háromból is, talán még volt egy még szorosabb szál Jézushoz. Úgyhogy jó, hogyha odafigyelünk rá. Valószínűleg, ha ennyi időt töltött vele, ennyi mindent bízott rá az úr, ennyi írása van az igében, akkor ez nagyon fontos a mi számunkra. Mellesleg János az efézusi gyülekezetnek volt a pásztora hosszú ideig, mielőtt ugye Patmosz szigetére száműzték. Ebben a levélben láttunk már, ugye a Met tanította ezt végig, és három fő téma van ebben a Jánosnak az első levelében. Az első az, hogy Isten világosság, a második az, hogy Isten szeretet. A harmadik pedig, ami majd előttünk van még, a mai óra után lesz még, hogy Isten élet. Most szeretet témánál vagyunk, ott folytatjuk. A Matt már ezt elég bőven, elég részletesen kifejtette. Azonban megnézzük meg ezt a tíz, egy-néhány verset, ami talán annyi sincs, ami erről szól. Három fő pontot fogunk venni. Az első az, hogy Mit jelent Istennek a szeretete a számunkra? Ez a 17.-18. versben. A második pont, hogy milyen feladatunk van nekünk reakcióként erre, 19. verstől a harmadik vers elejéig, 5. fejezet 3. versének az elejéig, és utolsóként, harmadik pontként, hogy hogyan lehetséges, hogyan lehetséges ezt megélni, hogyan lehetséges ezt végrehajtani. Mielőtt belekezünk röviden, én is szeretnék imádkozni veletek áldásért. Atyám, köszönjük neked a te kijelentésedet. Megvalljuk, hogy sokszor nem érthető az a számunkra, vagy nehezen érthető, és a te lelked nélkül nem is érthető meg. Ezért kérjük a Szent Lelkedet, hogy támogassál minket, ad nekünk azt, hogy megértsük, mit akarsz nekünk mondani. Szólíts meg minket. Ámen.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 Ezt csak azért olvastam fel, hogy legyen némi kapcsolódásunk az előző órához, és a 17. versnek a tanulmányozásával fogjuk kezdeni, ami így hangzik. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hát úgy lesz teljes ez a szeretet, hogyha van egy bizalmunk, van egy bátorságunk azzal kapcsolatban, hogy Istennel hogyan állunk. Hogy amikor ő elé kell állnunk, akkor hogyan fogja megítélni a mi életünket. Magához fogad bennünket, hogy esetleg elutasít bennünket, és örökre tőle távol kell éljünk. A... Visszaemlékezve a nem hívő életemre, 20 éves koromban ismerkedtem meg Istennel, Fiatalként nem sokat gondolkodtam ezen a témán, és nem volt bennem egy, egy félelem az ítélet napjától, hiszen nem is hittem Istenben, nem tudtam, hogy mi végre van az ember a világon. Fiatal emberként nem gondolkodtam, ezen lehet, hogy idősebb koromban eljött volna ez az idő, de visszatekintve látom azt, hogy volt egy tudat alatti félelem bennem. Egy félelem attól, hogy ez minden, ami van az életben, ami itt van nekem. Itt van egy lehetőségem bebizonyítani, hogy milyen erős vagyok, milyen, milyen jó tudok lenni valamiben, és elérni az én céljaimat. És emlékszem, hogy ez arra sarkalt engem, hogy találjak már végre valamit, amiben be tudom bizonyítani, hogy én milyen jó vagyok. Én négy gyereknek a, a, az egyike vagyok, a né, a három testvérem van, és úgy tűnt, hogy mindenki jobb nálam valamiben. Egyrészt az egyik legkisebb voltam. A bátyám szuper magabiztos, mindenben ügyes a testvérem, öt évvel idősebb volt nálam. A nővérem jó sportoló, jó húzó, ügyes mindenben. Az ikertestvérem, akivel egy osztályba jártunk, szuper tanuló, mindenből ötös. Az csak mennek bele ezek a dolgok, amit én nem értek. Én elég gyenge tanuló voltam, semmiképpen sem jobb, mint közepes. Nem, nem fogtam úgy fel a dolgokat, és egy ilyen elég erős kisebbségi érzéssel nőttem föl. És persze otthon is az ember kap, kap erre megerősítést. Azon kívül a szüleim elváltak egy idő után, 8-9 éves koromban, azt hiszem, és nem volt az az apai megerősítésem Sok, sokszor. De lerövidítve a hosszú történetet, végre találtam valamit, amiben meg tudnám mutatni, hogy milyen kemény vagyok, és ez a, egy sportág volt. És ráfeküdtem teljes erővel erre, és nagyon sokat edzettem ebben a triatlon, növi sportágban. És értem is el sikereket, voltak kudarcok is, de, de tudom, hogy a motiváció az egy ilyen uh, alatti félelem volt. Hogy ez minden itt kell megmutatni. És és ettől a dologtól. Volt egy ilyen kényszer bennem, hogy ha itt nem jön össze, akkor, akkor tényleg vége. És később, mikor hívő lettem, visszatekintve látom ezt, hogy, hogy ez volt a, az elsődleges motivációm. Azonban Isten igényéből tudjuk azt, hogy, hogy van ítélet, és egyszer oda kell álljunk Isten elé, és számot kell adjunk a dolgainkról. És ugyanakkor azt is tudjuk, Isten igéjéből, hogy senki nincsen, aki önmagában odaállhatna, anélkül, hogy, hogy el legyen utasítva. Az, az, az ige úgy mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Nincs közöttünk egy se, aki jobb a másiknál, vagy, vagy elérhetne valamit Istennél. De azt is tudjuk hogy ő elvégzett egy hatalmas munkát, és azért ment a keresztre, azért jött a földre, azért ment a keresztre, hogy a mi bűneinket elvegye. És mindannyiunknak van lehetősége ő hozzá menni. Egyébként ez az ítélet napja érdekes módon az eredeti szó a, a görögben, a krízis, krízis nevű szó szerepel ott. Tehát ez a a krízisnek a napja. Akar, akár arra gondolunk, hogy az életben valamilyen krízis, amitől tartunk, vagy pedig a végső ítélet napja, a azzal kapcsolatban van-e félelmünk. És miért van bizodalmunk, lehet bizodalmunk nekünk hívőknek ehhez a naphoz? Miért van az, hogy, hogy nyugodtan várhatjuk ezt a napot? Azt mondja, hogy szó szerint próbálom olvasni, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Mit jelent ez? Gondolkodtam rajta, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Nem értem. Aztán rájöttem, hogy arról van szó, hogy egyrészt Jézus azt mondta, hogy ő nem e világból való. És ezért utálja őt a világ. És mi is, ha hiszünk ő benne, és követjük őt, akkor ez miránk is igaz. Hogy ebben a világban vagyunk, de nem vagyunk már ebből a világból valók. Tehát van egy ilyen idegens, idegenség, egy idegen érzés a világgal kapcsolatosan. De a fontosabb dolog az pedig az, hogy nem magunk vagyunk már, nem ő magunk állunk egyedül ebben a világban, hanem ő benne vagyunk. Ő elvégezte ezt a munkát, és mindannyian, akik hiszünk benne, ő benne vagyunk elrejtve, mint az a, az a könyvjelző a Bibliában. Hogyha ezt a könyvet elviszem, bedobom a Dunába, vagy, vagy a, egy sarokba, ezzel a könyvjelzővel benne ugyanaz történik, ami a könyvel, mert benne van. De van csukva. És mi is Jézusban vagyunk, úgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő, ő benne biztonságban vagyunk. A 4. fejezet 15. verse így szólt, aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő az Istenben. Ez a feltétele. Hinni, hogy Jézus Istennek a fia. És akkor benne vagyunk, és biztonságban vagyunk. A Római Levél 8. fejezetének 29. 30. verse, így szól. mert akiket eleve ismert, eleve, is, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen első szülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította vagy igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Isten szemszögéből nézve ez már velünk mind megtörtént. Biztonságban vagyunk. Ő az idő fölött áll, és aki hisz ő benne, már garantált, hogy meg van bocsátva a bűne, hogy igaz Isten előtt, és hogy meg is dicsőült, és biztos, hogy hozzá kerül. Ez is egy fantasztikus nyugalmat adhat nekünk. János Evangéliuma 5.24 pedig így szól. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment vagy átment a halálból az életre. Jézus miatt. Így állhatunk ő előtte. Béci, kicsit hangosnak érzem ezt néha. vagy Ricsi, tudnál vele valamit csinálni? Mit csináljak?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 Az a parancs, hogy ne félj, nagyon sokszor szerepel a Bibliában. Valaki egyszer azt mondta, hogy 365-ször, hogy minden napra jusson. Megpróbáltam ennek utána nézni, de nem találtam annyit. Közel százat találtam. Ez egy kicsit olyan felturbózott információ, úgy tűnik. Lehet, hogyha átvitt értelemben nézem, beleveszem azt, hogy ne is aggódj, meg egyéb dolgokat, akkor lehet, hogy összejön. De... Lényeg az, hogy több mint százszor van ez a parancs a Bibliában, hogy ne félj. Miért van a Bibliában ez a parancs? Mert félünk. Mert sokszor félünk. Tartunk dolgoktól, rettegünk dolgoktól. Viszont, hogyha teljesen bízunk Istenben, teljes a hitünk, és az ő szeretete teljes az életünkben, akkor ez kiűzi ezt a félelmet ez a kulcs abban, hogy átéljük az ő, az ő szeretetét és lássuk őt és hígyünk benne, és sikeres vagy elégedett legyen, legyen a keresztény életünk. Hogyha az ő fiát odatta, akkor hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Azt mondja máshol az ige. Látjuk az ő szeretetét és ez kell, hogy kiűzze a félelmet az életünkből.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 ha erre figyelünk, akkor ezen elmélkedünk, akkor ez ki kell, hogy űzze a félelmet. De mégis sokszor félünk. És azt gondolom, hogy ez némileg természetes, mindannyiunkkal megtörténik. Azonban, hogyha a félelem dominál az életünkben, hogyha az a meghatározó hogy félünk, és az öleti szó egyébként itt a fóbia, vagy fóbiosz, hogyha fóbiánk van, vagy a rettegünk az idő nagy részében, vagy ez a meghatározza az életünkben, az bizonyára nincsen rendben, és nem ez Isten terve az életünkre. És akkor az azt jelenti, hogy valamivel meg kell birkózni, van valami, ami nincsen rendben, valami, amit helyre kell tenni. A Zsoltár egy helyen azt mondja, hogy ö, Istennek, hogy mert te fogod az én jobb kezemet. Nem azt mondja, hogy én kapaszkodok beléd, persze, hogy kapaszkodunk mi is belé, de Isten fogja a mi kezünket. Az egy erősebb dolog. A gyülekezetünk nagy alapítója egyszer elmesélte, hogy az unokáival, amikor szaladnak át az úton, és az autóktól tartva, fogják a gyerekek kezét, a nagyszülők, akkor nem arra számítanak, hogy a gyerek jól isen megmarkolja a kezüket, hanem megfogják azt a pici kezet, úgyhogy soha ne tudjon onnan kiszabadulni, ami erősen csak lehet, és átmennek az úton. És így van Isten velünk, ő tart bennünket az ő kezében. Mi is igyekszünk, de az ő erős kezének a tartására vagyunk bízva. Tehát, ha hiszed, hogy ő az Isten fia, ha Jézus az Isten fia, akkor nincs okod félni. Egy másik fontos dolog, amit több helyen fogunk látni ebben az ige hogy a szeretetre milyen szót használ a Biblia. Két Szót látunk az új szövetségben, ami használatos a szeretetre. Sokan biztosan, biztosan tudjátok. Az egyik a phileo, az egy ö, én kedvelést jelent. Kedvelek valamit a, a másik szemében, és azért szeretem, amilyen. A másik szó pedig, és ez a fajta szeretet elég idegen a mai világban, az az agapé kifejezés, vagy a másik formája az agap, agapéjó, az igeformája, az agapé pedig a ez a fajta szeretet, és ezt a legtöbb ember nem ismeri. Ez egy olyan szeretet, ami egy döntésen alapul, egy elkötelezett szeretet, és független attól, hogy milyen a másik személy, vagy hogyan viselkedik. Egy feltétel nélküli, sokszor így, így szoktuk nevezni, egy feltétel nélküli szeretet, független a, a szeretetnek a tárgyától, hogy milyen az a személy. És ezt a szeretetet látjuk megnyilvánulni Isten részéről először is mi felénk. Ez ezt azért fontos megérteni, mert hogyha azon járatjuk az agyunkat, hogy már megint milyen voltam, milyen szerencsétlen vagyok, mennyire nem tudom Istent követni, és úgy élni, ahogyan le van írva, és ahogy szeretnék igazából. És azt gondoljuk, hogy ezen múlik hogy egy ilyen fileóval, egy ilyen kedveléssel szeret minket Isten. Hogy ha jól teljesítek, amit a világban általában látunk, ha jól teljesítek, akkor rendben vagyok apukámmal, a mennyei apukámmal. De hogyha nem, bármiben elbukom, akkor rettek nem kell. Meg kell, hogy értsük, hogy Istennek a szeretete felénk nem ilyen, hanem az atya eldöntötte, Jézus eldöntötte, eljött a földre, érted és értem, csak emiatt jött és élt, küzdködött itt az életben, és elvállalta a kereszthalált, Csak miattunk. Fölment a keresztbe, és keresztre is odaadta magát. Nem azért, amilyenek voltunk, hanem annak ellenére. Pont azért, amilyenek nem voltunk, hogy megmentsem bennünket. Ez is nyugalmat kell, hogy adjon nekünk. Ugyanakkor egy-két helyen látjuk az új azt is, hogy ez a fileó, kifejezés is. Ez a kedvelés is szerepel. Hogy ráadásul még, miután Jézusban vagyunk, Isten még kedved is bennünket. Azt írja az ige. Na, azt el tudod-e hinni. Isten kedvel téged. Szeret téged. De nem csak Jézus miatt már, hanem javítom ja, már, Jézus miatt, de, de miattad, mert benne vagy a családban. Isten kedvel téged. Az örömét leli benne. A te életedben. Eljutottunk a második ponthoz, és ez pedig a mi feladatunk. Mit kell tennünk erre a szeretetre válaszként? Láttuk azt, hogy miben áll az ő szeretete, de hogyha átvettem, akkor most már mit kell tennem? Azt mondjuk, rendben, elfogadtam, ő intézte, ingyen volt, Köszönöm, átvettem, nagyszerű. Mit kell tennem? Esetleg dicsérjük őt? átszellemülten, Mindenféle hangszerekkel álljunk elé, és, és dicsérjük őt ezért? Ez, ez egy jó dolog, és ez egy fontos dolog, de többre hív minket ennél. Olvassuk a 19. verset. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Hát nekünk is fontos, hogy szeressük őt. Sőt, utasításba kaptuk, hogy szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Nem élhetünk már ugyanúgy, mielőtt megismertük volna ezt a szeretetet. Sokszor a a gyülekezetekben, vagy akármilyen gyülekezetben hajlamosak vagyunk kicsit úgy gondolkodni, hogy hogy Isten elintézte, hatalmas kegyelemben állunk. Hirdetjük a kegyelmet, beszélünk róla, és néha már-már úgy gondolkodunk, hogy majdnem mindegy, hogy mit teszünk. Majdnem mindegy, hogy hogy élünk, hiszen Isten szeret bennünket, örök bizonyosságunk van felől semmi baj nem érhet minket. De látjuk azt az ő szemszögéből, hogy ez nem így van. Folytassuk a 20. versen. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát hazug, mert aki nem szereti a maga atyafiát vagy testvérét, aki lá akit lát, hogy szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét vagy atyafiát is. Hát úgy hogy be vagyok kerítve. Meg van határozva, hogy mit kell csinálnom és nem teljesen úgy van, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok. Elég pontosan le van írva, és ráadásul egy olyan dolog, ami sokszor elég betarthatatlan. Mert nehéz sokszor szeretnünk egymást, főleg, hogyha nagyon különbözőek vagyunk, vagy valaki valami gonosságot tesz ellenünk. Kicsit tovább megyek az ötödik fejezettől. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az, Isten szeretet, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Hát ez a Mérce, hogy szeretjük-e Istent. És azt olvassuk, hogy parancsolat is van a számunk, számunkra meghatározva. Nem szeretünk erről beszélni, hogy hogy parancsolat. Az volt az Ószövetségben, volt tíz parancsolat, tudjuk, hogy az ember nem tudott annak megfelelni. És ezért jött Jézus, hogy ő betöltse és kifizesse a büntetést, és nekünk ne kelljen parancsolatokat betartani. Igaz? De mégis... Azt mondja, hogy van egy ilyen parancsolat. És amikor Jézust megkérdezték az Új Szövetségben, igaz, hogy halál előtt, hogy mi a fő parancsolat, akkor a Máté 22.36-ban azt, azt olvassuk. Szinnónak. Biztos van, aki tudja kívülről, de azért inkább innen felolvasom. 2236 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nem sok parancsolatunk van az új szövetségben, de van. Nem ezen függ a mi keresztény életünk, hogy be tudjuk-e tartani, mert az ő munkáján függ a keresztény életünk. Ő elintézte, ez megvan. De a napi győzelmünk a keresztény életünk során, ezt kell szem előtt tartani, hogy szeressük őt, és szeressük a, a testvéreinket. Ez sokszor nem könnyű. Kicsit félreállok innen a pulpitustól, és mondom, hogy az egyik srác a gyülekezetben mit beszéltünk a múlt vasárnap. Van ez a mondás, amit nem akarok volna mondani, hogy nagy az Isten állatkertje. Biztos hallottátok már. És nagyon sokfélék vagyunk. Itt a gyülekezetben is olyan emberek jönnek össze, akik soha nem találkoztak volna lehet máshol. És néha nehéz egymást szeretni. És van egy-két volt itt is, akivel szoktam nevetni a különbözőségeinken. Az egyik ilyen srác a, a például a domonkos és nagyon, nagyon mások vagyunk. És szoktunk ezen nevetni, mi a hátba vágjuk egymást. És bármit csinálunk a gyülekezetbe átköltöztünk a másik helyről ide, hogy pakoljuk az autóba, tök másképp gondolkodunk. És nagyon jókat vitatkoztunk, szeretetben, de minden másképp csinálunk. Ennek eredményeként lejtettem egy fotelt itt a Béci már pótolta a kerekét. Elég makacs vagyok. Na de... De nagyon különbözőek vagyunk, és szoktunk ezen nevetni, de, de mégis valahogy van Istennek egy, egy szeretete, és egy tisztelete egymás felé. És ez szuper. De, de nem mindig könnyű, lássuk be, nem mindig könnyű másokat szeretni. Főleg, akik keresztül húzza a munkáján a számításaidat, vagy ugye gonosz módon áskálódik ellened pletykákat terjeszt rólad, nem könnyű. Vagy nem tudom, hogy milyen szomszédjaitok vannak esetleg, de ott is lehetnek nehézségek. Nekünk van egy, egy szomszédunk, aki nagy kihívást jelent a, a számunkra. Nagyon szépen mondtam mi, hogy utáljuk. De Isten kegyelméből nagy lépéseket teszünk előre, és, és nagyon javul a kapcsolatunk. Mert azt döntöttük, hogy mi szeretjük őt. És... És változnak még az érzések is, higgyétek el. És nagyon érdekes, hogy melyik szó használatos itt is a szeretetre. Hogy mit mond Isten, hogy mit mond János, amikor azt mondja, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Itt sem a fileót használja. Ez lehet, hogy felszabadító a számodra. Nekem nagyon az volt, amikor ezt tanulmányoztam. Mert néha nehéz Istent is szeretnénk. Talán együtt tudtok ezzel érezni, nem tudom, de én küzdök vele. És amikor énekeljük itt a dalokat, hogy hogy szeretlek, Uram, nehézni, néha ezt mondanom. Mert tudom, hogy tegnap, vagy tegnap előtt nem sikerült szeretnem, és, és sajnálom. És nem tudom úgy szeretni. Az érzelmeimmel nem tudok mindig ott lenni. De nem azt kívánja tőled Isten, meg tőlem, hogy érezzünk mindig egy nagy szeretetet felé. De az érzéseinket nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudom, megfigyeltétek -e, vagy próbáltátok-e. A gondolatainkat meg tudjuk változtatni. Tudunk dönteni. Fel tudjuk fogni az értelmünkkel, hogy mennyire, Isten kegyelmébe, hogy mennyire szeretett bennünket, és úgy tudunk dönteni, igen, én is szeretem. És akkor jönnek az érzelmek is. Van, hogy ott vannak az érzelmek, és együtt van minden, de nem mindig. Nem az kívánja tőlünk, hogy állandóan, leboruljunk előtt, és zsoltárokat zengünk. De ismerjük föl az ő szeretetét, és szeressük őt. Agapi. Szeretettel. Amit mellesleg csak az ő erejéből tudunk megtenni. A, az Ebivel beszélgettünk egyik nap. Tatánra kijöttem el, az Ebi, a Viki, Réka, és ö, énekeltek a, ott a, mi az, a kútnál, a, a tóparton, hogy az evangéliumról ö, tegyenek bizonyságot, mert küld nekem is egy SMS-t, legurultam oda a biciklivel, és csak együtt voltunk, beszéltünk egy pár emberrel, volt egy-két érdeklődő, mert Ebi, zenéltek, nagyon jó hangulat volt, és ö, nagyon érdekes volt, hogy a, az Ebivel, miről beszélgettünk, kiderült, hogy ö, ö, az a fajta zenei stílus, amit én szeretek, annak a, a központja, hogy közepe ott, Amerikában, az a Nashville, ahol, ahol az Ebi lakott, felnőtt, és beszélgettünk különböző szöveg, dalírókról, meg, meg zenészekről, meg az ő családjáról, hogy hogyan nőtt fel, meg, meg mik történtek, és szóba jött egy embernek a neve, aki egy keresztény zenész, keresztény dalíró, és az volt a hihetetlen, két, két hihetetlen dolog van benne, hogy az egyik az, hogy Ebi hogy és a családja nagyon jól ismerik őt, és azt mondja, szinte a második apukája volt, úgy nőtt fel, és nagyon szoros a kapcsolat, és a másik hihetetlen az volt főleg az ő számára, hogy én Magyarországról tatabányai gyerekként, tatán, ismerem ennek az embernek a, a, a dalait, és a és azokat a szövegeket, meg, meg dalokat, amiket írt. És hogy ez mekkora áldást jelentett a, a számomra az életemben. Mert nagyon Isten szeretetéről énekel, és ezért hoztam szóba. Mert bár nem mindig teljesen csak az evangéliumról és az igét, de erről a, a bibliai értékrendről is Isten szeretetéről írt nagyon sok dalt. És egy nagyon áldott, nagyon tehetséges dalíró. És hogyha elkezdenénk megnézni, akkor biztos, hogy, hogy van jó néhány, amit ti is ismertek a rádióból, amit ő írt, dalt. Az abi majd megmutatja nektek. Talán. De de lényeg az, hogy egy embernek az élete, aki, aki oda szánta magát, és, és úgy döntött, hogy, hogy Isten szereti, és ezt a szeretetet visszaadja, annak az egy embernek az élete mekkora hatást tud világszerte kifejteni. És nagyon érdekes volt ez az egybeesés, nekem, nekem is nagyon bátorító volt. És megkértem, hogyha megy, vagy beszél velük, akkor mondja meg, hogy, hogy itt is ismerik a, a dalait, és hogy Isten használta őt gazdagon. De hogyan tudjuk mégis megtenni ezt, hogy, hogy szeretjük a, a testvéreinket? Mert mindig van olyan, akivel hasonlóak vagyunk az érdeklődési körünk, vagy szimpatizálunk, de mindig van olyan, akivel nem. És sokszor úgy érezzük, hogy Á, mindenki furcsa itt, olyan furcsa, már más, meg... És aztán rádöbbenünk egy idő után, hogy mi vagyunk a furcsák. Vagy akkor most hogy van ez? Hát félék vagyunk, és, és általában másoknak furcsák vagyunk. És ritkább az, akivel hasonlóan gondolkodsz, meg hasonló az értékrended, mint akivel nem. És ezért jövünk a gyülekezetbe, és hogy mennyire más, és hogy... De mégis ott van az a szeretet. És hogyan, hogyan lehetséges ez a, ezt a szeretetet megélni? Nézzük a három B. harmadik versnek a B részét. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Ah, hát ez hogy lehet. Jól olvastam? Olvasom még egyszer. Mert az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatot, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az új fordítás hogy mondja? Ugyanígy? Ugyanígy? Akkor vagyunk. Most nem nem nehezek. Nehez. <gül> Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. De azt mondja, hogy nem nehezek. Tudjuk azt, hogy ez csak az ő munkája lehet. Amikor így kell szeretnünk, vagy így szükséges, hogy szeressünk valakit, ez túlmegy a mi emberi képességeinken. És ez egy olyan pont, ahol le kell térdeljünk, át kell adjuk magunkat, és engedni, hogy az ő munkája érvényesüljön, az ő lelke. A, amit egyébként a pneumatikus szó fejez ki sokszor az igében, Istennek a lelkét. Biztos ismerjétek a pneumatikus gépeket. Meg tudja egy hölgy mondani esetleg, hogy az mit jelent? Tudom, viccelek. Levegő által működhetett, sűrített levegő, vagy... vagy. Hm? Buszajtó. Nagyon jó. Így van. Nincs magában erőforrás, hanem valahonnan másonnan jön. A mi gyárunkban rengeteg ilyen, sok ilyen gép van, és hogyha valaki elzárja a levegőt, akkor az az eszköz nem ér semmit. De megnyitják a levegőt, akkor az az eszköz, amiben nincs is motor, a levegő által nagyon nagy dolgokra képes csiszolni, vágni, festéket szórni. És ilyen a mi életünk is. magában ezekre a dolgokra nem képes. De hogyha csak becsatlakozunk a forráshoz, akkor nagyon nagy dolgokra képes. Hasonlóan, mint az orgona. Nem a zongora, mint az orgona. Egy hangszer gyönyörű zenét tud előadni, de hogyha nincsen levegő hozzá, régen ezt fújtatták, valaki pedálal csinálta, most villanymotorral megy, és hogyha kap levegőt, akkor gyönyörű zenét tud játszani. Mi is gyönyörű zenét tud játszani, hogyha a forrásra rácsatlakozunk. És erre lettünk mellesleg tervezve. Megy az idő? <gül> Bocsánat, próbáljuk lerövíteni. Oké. Okay. Hát a világban nincs meg ez a szeretet. És mellesleg ez a fajta szeretet, ez a védjegye a gyülekezetnek. Védjegye Isten népének. Ha egy dolog van, amit mondhatunk, hogy Isten népét kell, hogy jellemezze vagy jellemzi, az ez a fajta szeretet. Soha nem felejtem el, amikor először belecsöppentem egy keresztény közösségbe, körülbelül hét emberből állt. Amikor először hívő lettem, akkor nem voltam közösségben, hanem a zikertestvéremtől hallottam Jézusról. Isten végzett egy munkát, jól levitt a mélyébe, és ő kiáltottam, megtértem, de egy idő eltelt, mire belekerültem egy keresztény közösségbe. És ez egy külföldi csoport volt, egy budapesti lakásban találkoztak, és bementünk ebbe a, ebbe a szobába édesanyámmal, és nehéz ezt leírni, de, de érezhető volt, hogy valami teljesen más van ott. Nem tudom, hogy nektek milyen élményetek van, de ez, ez volt az első élményem, hogy keresztények közé, isten szorosan követő keresztények közé kerültem, és az a, az a hihetetlen szeretet, ahogyan énekelték ezeket a dalokat, és, és ezt nem, lehet, nem is lehet elmagyarázni, de hihetetlen nagy hatással volt rám, amikor először belekerültem csak néhány ember közé, ahol ott volt ez a, ez a pneumatikus, ez a lélek. És nehéz volt a könnyeket visszatartani. Annyira erősen, pozitívan hatott rám. És azt mondja János 13.34-35, evangéliuma, János evangéliuma, 13.34.35 Új parancsolatot adok néktek. Jézus mondja ezt. Hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. És valóban így történt az én életemben is, és az a vágyam, az lehet a vágyunk, hogy itt is, mi közösségünkben is ez legyen, hogy egy ilyen hihetetlen, Isten jövő szeretet legyen köztünk. És ezt akarja ő is intézni, csinálni. Reméljük, hogy így is van. A keresztények nem feltétlenül szebbek, nem okosabbak, semmiképpen nem gazdagabbak általában, mint, mint más emberek. De lehet bennük, egy, egy nagyon erősen megkülönböztető szeretet. Egy kicsit hasonló, mint az ír, írszurkolókban. Nem tudom, honnan szedték ezt az erőt, de fantasztikus volt. Azt mondja, hogy ami tőle született, hol is tartottunk? Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Hát, ami Istentől született, ami Istentől jön, az nagyobb, mint a világ. A világban nem látjuk ezt a szeretetet, egy más értékrendet látunk, ami ellen sokszor küszködünk, mert belealkadunk, mert máshogy, é máshogy gondolkodunk, máshogy látunk már, de ami Istentől jött, az ő lelke, meg a mi életünk, hogyha bízunk ő benne, az legyőzi mindezt, fölötte van annak. És hogyan történik ez? Hitáltal. Eszembe jutott a készülés során, hogy Jerikóban hogyan győzedelmeskedett Izrael, amikor Józsué vitte őket be az ígéret földjére. Sokan biztosan emlékeztek, vagy, vagy, vagy ismeritek a történetet, hogy hogyan történt ez. Volt egy hadserege Józsuénak, voltak erős katonák fegyverekkel, de előtte volt neki egy élménye, egy... Isten félelénnyel, valószínűleg Jézussal, és meggyőződött róla, hogy Isten meggyőződött, hogy nem harcolnia kell fizikailag Jerikó ellen bevenni a várat, hanem nagyon furcsa utasításokat kapott, hogy mit kell csinálnia. Nem tudom hányszor. Egy héten állt, minden nap át körülmentek, körül a, a város körül. Képzétek, milyen frusztráló lehetett bent a, a várban, akik várták, és ugye ellenállás volt, és, és várták, hogy, hogy na mi lesz, megtámadják őket, vagy nem. Eljöttek a kapuig, és elmentek körbe. És ezt minden nap megcsinálták. Mit csinálnak ezek? És már amikor megnyugodtak, akkor ugye az utolsó nap, talán még többször, hogy hétszer, hétszer, köszönöm, mentek körbe, és ugye megfújták a kürtöket, és akkor omlottak le a falak. És valami hasonló módon kell nekünk is a világban lennünk és harcolnunk. Nem, nem közvetlenül a világ ellen menni, és a politikában mindent megváltoztatni, meg a várost fölforgatni, mindent följelenteni, hogy mit rosszul csinálják, amire sokszor érzek indítatást mellesleg van egy kollégám, egy keresztény kollégám, aki félig német, félig magyar, az anyavállattól jött, és azt hallottam róla, hogy a, a káromkodást nagyon próbálja korlátozni a gyárcsarnokban, gyártócsarnokban. És hogyha valaki körülötte van, van, rájuk sok beasztotja is van, és hogyha valaki káromkodik, akkor rájuk szól, és mmm, nem lehet, miért káromkodsz? És lehet, hogy egy jó dolog, én nem tartom ezt. És szerintem a Biblia nem elsősorban arra bíztat minket, hogy menjünk, és az emberek viselkedését változtassuk meg. Ez egy nagyon frusztráló harc lehet, mert egyrészt nem fog megtörténni, másrészt nagyon kellemetlen, izadságszaga lesz a dolognak. De azonban, hogyha szeretettel és Isten igényével bizonyságot tudunk tenni az életünkkel, és valaki hisz, meg fog változni a viselkedése is annak a személynek. De nekünk nem a világot, nem a rendszert kell megváltoztatni, nekünk magunkat kell oda tenni Isten elé, és élő és, és igaz áldozatul, élő és, hogy van, élő és igaz áldozatul, és hagyni, hogy ő éjje az életét rajtunk keresztül. És hitáltal megélni a mi életünket, és hagyni, hogy Isten végezze a munkáját összefoglalásul, a három pontot újra szeretném összefoglalni. Tehát először is, mit jelent az ő szeretete a számunkra? Akik hiszünk benne, ő benne vagyunk, biztonságban vagyunk. Ő intézte, nem mi intéztük. Agapé szeretetről van szó, olyan szeretetről, ami nem a mi érdemeink miatt, nem a cselekedeteink miatt szeret minket, hanem azért, mert ő úgy döntött, Szeret minket. Teljesen biztonságban vagyunk. Gyerekek is örülnek ennek. Felszabadultan. kiálthatunk mi is. A második pont, hogy mi a dolgunk, mi a mi részünk, mit kell nekünk tenni. Szeretnünk kell őt, és hogy mutatjuk meg ezt a szeretetet? Szeretjük a testvéreinket, ami nem feltétlenül csak a gyülekezetben, a, a hívő testvéreinket, hanem az embertársainkat, Mert hiszen mindenki Istentől származik. Mindenki őtőle született, fizikailag legalábbis. Egy kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, hogy miért van ez? Hogy Isten vajon ott ül a mennyben, és, és, és vágyik rá, hogy na végre már kifordul hozzám, és ismeri el az én nagy mi voltomat. Hát, ha megfigyeljük, megvizsgáljuk Jézusnak az életét a földön, és a kereszthalálát, az nem erről szól. Jézus teljesen megüresítette magát, nem élt vissza az Isten mi voltával, megüresítette magát, fölment a keresztre, és teljesen lemondott az ő egójáról. Teljesen miértünk? Odaadta magát. Száz százalékig. Nem hiszem, hogy Jézus és az Atya azon aggódnának, hogy lesz-e vajon elég ember, aki végre elismeri az ő Isten mi voltukat. Nagyon jól megvannak ők magukban. Ki miatt szükséges ez? Mi miattunk? Nekünk van kétségbe esetten szükségünk arra, hogy hazatérjünk a teremtőnkhöz, aki erre tervezett minket, hogy kapcsolatban legyünk vele. Nem ő neki van szüksége, nekünk van. És az embertársainknak ezen keresztül. De megtehetjük ezt, és ekkor áll helyre minden, mivel erre vagyunk tervezve. És ez a fileó, ez az érzés majd jön. Egyszer valaki azt mondta, hogy a, a, a döntésünket, azt előre küldhetjük a, milyen express, Savaria expresszel, vagy a, mondjatok, gyors vonatokat. A Bécsi gyorsa. Egy repülővel előre eldöntjük, ott van. Kalapunkat előre dobjuk át a kerítésen. Az érzelmeink, az érzéseink, azok meg a tehervonatta jönnek. <gül> jönnek utána. És majd ott lesznek egyszer. De döntenünk kell. A gondolatainkat meg tudjuk változtatni, az érzéseinket nem. Hogyan lehetséges ez? Az ő ereje által. És hit által. Nekünk, a mi részünk benne, a hit, amit egyébként kaptunk, de a mi hitünk, azt be kell vetni. Azt a kicsit, az be kell vetni, és utána olyan a pneumatikus, és működik. Végezetül egy, egy példát szeretnék elmesélni, vagy egy kis történetet. Nagyon ö, hálásak vagyunk a gyermekeinkért, kettő van belőlük. És ö, a nagyobbik Lídia négy éves, és nagyon szereti a vizet. Nagyon szereti játszani a vízben, fürdeni, úszodában minden. De nagyon félt tőle. És az volt a gondolatunk, hogy hát meg kéne tanulni úszni. Én is nagyon kicsi koromban megtanultam úszni, és megkerestük Tatán egy helyet, ahova elmehet, és, és megnéztük az összes lehetőséget, kiválasztottuk az, azt gondoltuk a legjobbat, és elment egy négy napos úszó tanfolyamra. Na de nagy nehézségek voltak ebben, mert az első kikötés az volt, hogy a szülők nem mehetnek be. Egyáltalán. Meg se nézhetjük, hogy mi történik a gyerekkel. A testnevelő ö, édesanyámnak egy ismerőse, úgyhogy tudtuk, hogy, hogy jó, jót hallottunk róla, hogy megbízható, és tudja, hogy mit csinál. De az úszoda, ahova ment a tatai edzőtáborban, nincsen nincsen kismedence, illetve csak egy ilyen melegedő van, és egyből az a gyerek, aki nem tud úszni, a nagy medencében kezdett. Mellesleg a vizet egy pár fokkal hidegebben tartják, mint egy normál úszodában, csak egy pár fokkal, de ez elég ahhoz, hogy dideregjen. Úgyhogy ilyen körülmények közé ment a Lídia, egy kicsit féltettük, egy kicsit aggódtunk, imádkoztunk sokat, és már túl van ezen a négy napos edzőtáboron, vagy, vagy képzésen. és Amit ki szeretnék belőle emelni, hogy ez egy óriási lépés volt neki, hogy nagyon meg kellett bízni ebben az idegen néniben, aki mellesleg nagyon kedves, ha Lídia sírt, az ölében vitte be, az úszásra, de ugyanakkor kemény is, és szigorú. Nem lehetett csak úgy kijönni a vízből, és lidiának óriási hitlépést kellett tennie, hogy elfogadja azt, hogy bár az a medence nagy, bőven túl megy az ő képességein, de szeretne úszni, a szülei szeretnék, hogy megtanulja, a vízbiztonsága legyen, és meg kellett bízni abba, hogy bemegyes, ezzel a nénivel gyakoroljott az úszást különböző módszerekkel. És mondom, mondom, nagyon nehéz volt nekünk, de ugyanakkor helyesnek gondoltuk ezt a döntést, és végül is a Lidia oda tette magát, eldöntötte, valami kegyelem folytán, hogy, hogy akkor ezt megpróbálja, és különböző eszközökkel, bottal, hullahobb karikával segítették őket, és lassan a négy nap alatt hozzászoktatták őt a, a vízhez, és a negyedik nap volt egy bemutató, amikor bemehettünk végre. És hát nagyon nagy öröm volt benne, és örömmel mutogatta különböző trükköket, amit tudott csinálni a medence parton, kapaszkodva akkor ezzel a ezzel a polifómmal tudott úszni, vagy deszkával, vagy ezzel a karikával, ahogy bemutatta. És fülig a szája, és örült neki, hogy látjuk, és hogy és hogy ő ebben a nagy medencében nem tud még egyedül úszni, de fel az eszközökkel leesett az állam, hogy milyen bátran el van a vízben. És bár diderget, így, de nem akart kijönni. Annyira tetszett neki, hogy ott vagyunk, örülünk neki, megy neki, és ő ezt a bátor lépést megtette. És azért meséltem ezt el, mert kicsit hasonló mi is, ahogyan a világban vagyunk. És Istennek a, a lehetetlen ugye nem nehéz parancsolatai. Jézus azt mondja, az én igám könnyű, az én, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Valahogy így van. És ez azért van, mert ő adja hozzá az erőt. És ahogy az a, az a medence Lidjának túl nagy, túl hideg, túl lehetetlen, de, de volt egy segítség, ami által meghódította. Mi is győzelmesek tudunk lenni a mi életünkben. Le tudjuk győzni a félelmeinket, Tudunk szeretni olyanokat, akiket nem tudnánk, de szükséges ez a hit. És a hitünk az egy fontos dolog, de miben hiszünk, kiben hiszünk, hatalmas, mindenható Istenben, aki teremtett minket, és megváltott bennünket. Úgyhogy ez alapján röviden imádkozzunk. És nem tudom, mert tervezel valamit mondani erről, vagy? Oké. Okay. Akkor röviden imádkozom, és akkor utána. Atyánk, köszönjük neked, hogy kinyilvánítottad magadat nekünk, megszólítottál bennünket. Köszönöm, hogy, hogy egyáltalán lehetőségünk van te hozzád hazamenni, a helyünkre menni, és becsatlakoztatni a, a, a csatlakozónkat, a te levegődre, a te lelkedre, és így felül tudunk emelkedni mindenem ebben a világban. És tegyél minket, Uram, szeretetteljessé. Hadd ismerjem meg, ezt a világ, és ezáltal téged is sokan ismerjenek meg, Uram. Köszönjük ezt a kegyelmet. Dicsérjük a Te nevedet. Ámen.